de Astăzi voi citi un uh, capitol din romanul Ana, fica munților Capitolul 12 care începe cu un motto În visuri și în dragoste nu există lucruri imposibile Janus Arnos Când dragoste intră pe fereastră se intitulează capitolul când Ana părăsi plaja devenită prea fierbinte și ajunse la răcoarea camerei protejată de umbra plopilor, cei mângheau ferestrile cu crângele lor foșnitoare, era încă marcată de cele întâmplate în apa mări între ea și Emilian. Se gândea că parcă citise undeva niște versuri care se potriveau foarte bine cu starea ei psihică din ultimele 24 de ore. Unele iubiri nu prin răsărituri, ele trăiesc doar pentru o vară, altele se perci și le înghite timpul, doar una te topește când nu credeai să apară. Întâlnirea cu Emilian începea să-i tulbură liniștea existențială. Venise la mare cu intenția de a se deconecta de stresul persistent din cadrul firmei de călătorie și mai ales pentru a se odihni și relaxa. Nu își propusese să găsească aventura vieții sale la malul mării omul de care să se îndrăgostească, ci doar starea de liniște și de ordine de care avea atâta nevoie. Cineva a dorit să-i complice existența, să-i complice viața ei care se scurgea invariabil spre o monotonie irreversibilă. Cine era cel care l-a scos în cale pe acest bărbat interesant? De ce tocmai aici la mare trebuiau să se întâlnească în o altă parte dacă trăiau atât de aproape unul de celălalt? la mai puțin de 40 de kilometri Ana era frământată de gânduri contradictorii încerca să-și dea singură curaj să-și lămurească singură simțămintele se gândea că dacă trebuie să ia cu adevărate, ca adevărate spusile poeților sau scriitorilor precum George și Emilian care în cărțile lor văd dragostea atât ca pe o foame ce te roade pe interior cât și ca pe o nevoie dureroasă sau cum poate fi ca un fluviu care inundă tot în cale când își iese de matcă? Poate fi dragostea ca o arșiță ce la lanul de grâu, omorând sămânță ce ar fi dat o nouă viață? Sau poate fi la fel de bine și visul ce l-a trăit cu o zi în urmă, un vis înfricoșător, cu sufletul temător de moarte și dorința ei de izbăvire? Noaptea, descoperită în visul său un era prea coasă și plină de pericole la tot pasul. În vis, dragostea putea fi și umbra ce urmărea, ori, ori luna ce ilumina cărarea scoțându-i în cale îngerul păzitor. Poate fi dragostea și inima care se temea de a nu fi zdrobită? Sau azima aburindă, abia scoasă din cuptorul încis și din care te înfrupţi cu poftă îmbătându te cu mirosul său de pâine caldă? Doamne, ce poate fi dragostea de este atât de misterioasă Atât de frumoasă și atât de dorită? Se tot întreba Ana răsucindu-se în pat Oare să mă fi îndrăgostit cu adevărat de acest bărbat misterios Sosit în calea mea, adus de valurile mării de briza zorilor de ziua Sau de foșnitul ploperul ce îmi cântă la fereastra camerei Da, au dreptate poeții Dragoste este vântul Ce sărută cerul Îmbrățișarea marea Sau lacrime de fecioară Ce cur din adâncurile sufletului pur Ori un dor nestins Și de neînțeles uneori Ia nu a întâlnit încă Adevărata iubire Adevărata dragoste ca să o înțeleagă când a crezut că a întâlnit-o era prea mică să-și dea seama ce simte. Dezamăgirea a fost mult prea mare pentru a mai încerca vreodată să dea crezare fiorului ce punea în mișcare întreaga existență. A preferat să o ocolească, să evite orice implicat într-o relație cu un bărbat, chiar dacă se întâmpla să-l placă. Și ar fi dorit să găsească acea persoană al cărei suflet să vibreze în armonie cu al său și din brațe căruia să primească căldură și duieșie. Dacă ai alături de tine iubirea, atunci nimic nu mai este atât de greu în viață. Dacă nu o ai, viața devine tristă, oricât de multe satisfacții vei avea în afara dragostei după care tânjești tot restul vieții.